Și doar nopți negre, neclintite și pustietăți, nisipii. Și n-am niciun vecin. Nici o vecină cu care să stau de vorbă. Și câteodată mă doare capul de atâta tăcere. Crezi oare că ești nedreptățit? Că ești pus la pedeapsă? Cum ar putea să-mi treacă prin minte asemenea gânduri? Uite, clipa asta când îți privezi măreția, nu poate fi plătită nici cu o mie de ani de întuneric și singurătate. Prea bine, supusul meu supus, m-am gândit de mult de ori la tine. Și iată că acum, te am chemat să încredințezi o solie aleasă. Vezi nu ca aceea roșcată al în presurată de pulveri? damrea ta, e pământul, o planetă măruntă făcută din țărână și apă, și care n-are strălucire. Dar pe acea planetă trăiesc niște făpturi minunate.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 Minunat. Mă văd în oblizile tale și sunt frumos. Și acum? M-ai făcut drum colorat de aici până la pământ. te am întins curcubeul pe care vei merge fără nicio teamă. Hai, bă. pune piciorul pe el. Nu se clatină, nu se spal, îndrăznește. Mâin cu bine luminația ta. drum bun și nu te lăsa iscodit. Între negustor să spui că ești negustor, între vitezi să spui că ești viteaz și, vitează, și -așa mai departe. Și vezi, nu sta mai mult decât ți-am îngăduit și mai ales, nu te uita la ficele oamenilor. Cu bine, Maria.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 Ce cuvinte frumoase! Dar gura ție e cu mult mai frumoasă. E, când depăniu, spune-mă o poveste din țara ta. Văd că nu ești de pe la noi, ci poate de dincolo de ape, poate de dincolo de munți. Așa par? Uh -huh. E adevărat, sunt din altă împărăție și m-a trimis stăpânul meu după ceva, dar eu n-aș mai pleca de lângă tine. Tu ai coase flori, eu aș până ața, păsările-ar cânta,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 Luceafărul albastru, cu chip de voinic, se depărtă uitându-se mereu în urmă la pata cu ochii verzi, ce tot flutura o basma înflorată. Luceafărul găsi meșterul. Meșterul puse pietrele prețioase la vrățară și nu-l întrebă nici de unde-i, nici cine -i. Pe vremea aceea, toți împărații pământului se credeau picați din soare și se asemuiau cu soarele și îi puneau pe supușilor să strige,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 Și luceafărul albastru se îndreptă către fata care-i prăjise spui că ai fost nefericit, că ai colindat lumea? Uf. Ești, ești așa cum te-am visat eu. Așa cum te-am așteptat la vremea florilor. Drumețul meu bun și frumos. dar acum nu vei mai fi pribeg, nici singur, nici întristat. Ți-am adus pe țara cu nestemate. Multă vreme n-am știut cu ei trebuia să fie dăruită. Mm. Uite... Brățara s-a făcut mai frumoasă de mâna ta. Îți mulțumesc norocul meu. Și noi o să o dăruim mai departe copiilor noștri, nepoților noștri. Dar ce ai? Pare bătut. Mi-e frică de atâta fericire. Dar ce se aude? Vin un tașii. Am pregătit totul din vreme. Vin un tașii, vor ei druștele. Se vor înținde numețe cu bucate și vinuri. Fărtoase! Tot oameni? Că doar și mei. Și de A, pe la și nu lăsați, la bucate. Nu lăsați dinu să în călă. O dată o unde-i trăit dragul meu? Vreau să spun atât de frumoasă. Ai prietene mândre, Vesele și tinere ca niște flori. <hí> și atâția voi nici. Și cât vin au băut moșnegii Și niciunul nu își-a dumintea. O să fim și noi pătrâni? Dragul meu, Trupul tău luminează. Acum la căderea serii dau seama. Luminează. Ce se întâmplă cu tine? Strălucești? Și spre nefericirea noastră voi și mai tare. De ce? Ce taină duci cu tine? Ce vrajă? Soarele m-a făcut numai la înfățișare cum. Și sunt încă pe jumătate Luceafăr din împărăția stelelor. De acolo vin. Cum? Luceafăr? Și de ce nu mi e Nu-i că ești Luceafăr. De ce nu mi e Am încercat, dar tu mai opri. Simt însă că am să mă prefacă în om în întregime și am să scap de strălucirea asta blestemată care mă dă de gol. Soarele va trimite după mine oște! De ce? Să mă pedepsească. Hai repede în casă, dragul meu, afară. Hai! Uite te pe afară.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 Și noi oamenii avem străluciri. Și ce să caute luceafărul vostru la mine? Nu știu. Ne-a trebuit soarele să-l prindem, să-l legăm și să-i ducem. Mai mult nu știu. Căutați-l, pământul e mare. Pământul e mare? Ha, ha, ha. Cum să fie mare? Ha, ha, ha. Dar de ce râdeți? Că pământul e mare. Ha, ha, ha. A uitat albastru sub pământ. Trei zile și trei nopți. Și când a ieșit în pragul casei, într-o dimineață, fata cu ochii verzi l-a îmbrățișat și i-a spus: Nu mai luminezi, nu mai trălucești, ești ca toți oamenii. După câte-mi dau seama, pe pământ sunt atâția care vor să strălucească, Dacă le-aș fi putut de lor lumina mea. Și nu te-a mai căutat nimeni, și n-a mai bătut nimeni în ușa catei noastre. Cum înainte vom trăi fericiți? <laughs> Hai să culegem poame dulci din grădina noastră. S-a coborât împăratul. Unde să fug? Urcă-te în rădvan, luceafăr rătăcit. Atâta îți poruncesc. Nu vreau să te mai slujesc. Mi-e drag pământul. Maria ta, nu mi lua. îndură de noi, de dragostea noastră. Și te vom în veci! În fiecare dimineață și în fiecare seară te vom slăvi. Urca-te în răzvan, lucea fără răzvrătit! Și nu ne socotii porunca din urmă! naște Maria ta! Eu l-am prefăcut în om! Nu mai are putere să lumineze! Nu-l pedepsi! fi bun, Maria Soare! Privește-l bine, frumoasă fică a omului! iste iar și mi-a -mi vederea vai mie, slăvit, împărat al stelelor uite, uite! urine cine ți o dăruiesc și eu și nu te întrista sunt atât de voi nici vred nici pe pământ ai căluci mei ai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 Soarele trezindu-se din som, începu să strige. Opriți-l oșten! Opriți l comete, opriți-l văzdufuri, Porniți după el caie de lumină, nu lăsați să se piardă, voi, stere de aur, Am care cale de argint, multe cesături de argint. Dar cum, nu mai poate nimeni să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 Din toate sclipirile voastre strânse la un loc. și cum pulberea de scântei se apropia tot mai mult, fata întinse palmele să le prindă. Scânteile care au atins pământul s-au stins, iar cele care au căzut pe brațele fetei cu ochi verzi, în părul ei, pe rochia ei, pe obraj ei, s-au prefăcut în niște viețuitoare mici care au prins a zbura în toate părțile și a lumina și a clipi din lumina lor